la Spalmas. Povestește-ne tu, să George. Știi, la, la Spalmas și eu aveam vând să sunt pe ultimul loc. Sunt undeva pe la mijlocul clasamentului. Da. Am văzut, dar când m-am culcat eu era 2-1 pentru la Spalmas. Știi, talentul meu de a da, mă da, culca da, da, da. și atunci fiind goluri multe. Și când te trezit dimineața era 3-3. Bă, de deci ce asta când se uită no. la meci și atenție, se uită la toate meciurile, nu știu dacă ai remarcat. Deci nu e zi în care George să nu se uită la un meci nu care începe la ore târzi. Nu iese cu Liverpool și n-am dormit niciodată când juca rapidul. Nu știu ce s-a întâmplat. <laughs> Adică, la orele la care noi, ceilalți colegi din emisiune, dormim de mult, George. Mm -hmm. Se uită, vechează. Mai vede ceva dintr-un meci. Dar, deci, să fii astăzi atenți la comutări, că o să intre tot de jingle-uri unde nu trebuie. <laughs> Pe cu tine. Și mie chiar nu pasă dacă nu e rece, în bazele tale, repete trece. și mie chiar nu pasă dacă iarna sau vară, piața ne urcă, piața ne coboară. Ce trage cu rechea Învață să pierzi și se găsi găsi perechea Deschide fereastra, să intre briza Ai cartile toate, dar nu știi care -i. 7 și 18 minute, bună dimineața, prieteni, noapte caldă. Am ascultat cu bere gratis și bere gratis și sore după multe nopți reci în stradă. Uite că a venit și o noapte caldă. Bere și gratis. Bere și gratis, da. Bine. Premierul Sorin Grindeanu s-a întâlnit ieri cu jurnaliștii, cu niște jurnaliști. Da, da, a avut Că era o fost... perioadă când nu prea ieșea preușa din față. A organizat o întâlnire, a, a, okay. cum se spune, off the record, confidențială, adică în care i-a chemat pe jurnaliști și a spus, ok, vorbim noi între noi și nu publicați Perfect jurnaliști și după care toată lumea, toată lumea a și publicat ce -a. era de acolo cu Excepția câtorva care încă mai respectă meseria și au zis că ei nu publică. Da, aia mai... au picat de fraieri. A venit singur sau tot cu domnul Dragnea? Nu cu știu că eu n-am fost acolo. A, okay. Cu domnul Dragnea nu mai merge împreună. Nu nu mai merge mai, împreună? Da, acum se duce singur la grădinița din, pia din, pia din piața. A crescut, a făcut mare. Ne, e micul. în proces. De o să aibă dureri de creștere în curând, a, da. am să <laughs> Bine, Părei și printre, printre altele, domnul prim-ministru Grindeanu, ci ciudat, domnul prim-ministru Grindeanu da. a spus că aprecia foarte mult că Creativitatea protestatarilor din piața Victoriei. Hai, deci ma... erau în piața Victoriei și în înjurau de mama focului în toate felurile. Hai os. de altfel și el se distra. Stătea... El îi admira cât de creativ sunt. Se uita după perdea, așa, <laughs> cum ne uităm noi când vine la cu gazele, știi? Ne uităm după perdea să vedem dacă pleacă sau nu. Da, da, da. Și s-a uitat sărac, cu două săptămâni de după perdea și citea pancartele. Și uh, a zis că a apreciat creativitatea. Desigur, n-a înțeles tot. Adică pancartele alea cu demisia n înțeles și ea memis, Nu, da, da, nu da, se da, da, vede, da. prea departe -am. Mai am și în engleză Și gazetarii le-am întrebat, da, care v-au plăcut uh, Cel mai mult? Și el a zis că i-au plăcut Două, foarte ah, mult Care? Uh, unul care zicea nu no mor Victoria Secrets Deci a înțeles și, ah, el, și în engleză că... Deci uite cine apreciază Victoria Secrets Așa? Și cealaltă, pancarta aia care e chiar genială, Sorine, clipește de două ori dacă vrei să te salvăm. <laughs> Dar n-a clipit până la urmă. N-a clipit, am fara fără să clipească. <laughs> Asta e cu domnul Grindanu, care văd că face eforturi să se desprinde un pic din zona aia cu domnul Dragnea și să devină ceva mai simpatic. Nu cred că o să reușească niciodată, că să nu uităm că pe mâna lui a trecut ordonanța de urgență 13. În fine, okay, cealaltă știre... Chiar. Este despre celălalt erou al zilei de ieri, domnul Dragnea, despre care o investigație formidabilă Rise Project, care, mă rog, ident identifică legăturile domnului Dragnea cu mediul de afaceri braziliano-român. În ancheta asta apare și informația că în adolescență domnul Dragnea era membru al unei trupe ROC. Asta în mod evident, dar ne-am gândit că ar fi o asociere potrivită. Dar îi plăcea Da. Cred că îi plăcea de mic. Cred că a fost o inspirație <laughs> pentru cariera ulterioară. Da, da, da. Deci, domnul Dragnea, cine și-ar fi închipuit? Circulă pe net și o fotografie cu domnul Dragnea de când era, nu știm la ce vârstă, dar avea o mustăcioară. Prima lui poză cu mustăcioară. Practic, Cred că avea vreo Prima, muste prima care a crescut. Da, prima mustăcioară. Luca, tu știi cum arată? Trebuie să vezi fotografia lui care de nu imaginându-și. Da. da, cânta. Cred că singura lui șansă de a găța ceva era să spună fetițo, eu cânt într-o trupă rock. Singura lui șansă, altfel la mustăcioara. Da. Și avea doi colegi, deci era o trupă rock din, formată din trei. Nu-mi dau seama acum, că de obicei trupele rock au 4. Ce puțin, da. da, mă rog, era o trupă rock cu trei și uh, colegii lui erau șobo și melcul. Păi și el cine era? El era hamsterul. Deci asta, de fapt, asta este formația inițială Animalix. Ei erau șobo, melcul și cu hamsterul. Da, sigur, acum ar fi, poate că în loc de hamsterul Trebuia să-i spună coțofana că, de, ce? de fapt coțofana e cleptomană <laughs> Nu hamsterul Hamster... și, și, și hamsterul e strângător Ce prinde, bagă în fălcuțe și se ascunde undeva la vizunie Bine, sunt o grămadă de glume pe net Cu faptul că domnul Dragnea Nu mă Rock. Pe... Acum, mai... acum e coleg cu vrăbiuțe Nu mai e cu da, Șobo da, da, și da, da, Melcu Deși a păstrat relațiile cu Șobo și Melcu trebuie să citiți investigația Rise Project. Da, se refereau la cum trupa, nu știm? Uh, implant pentru abuz, era o chemare. <laughs> da. Red Hots Chili Peppers. Red Hots Chili Peppers. OUG Mafia în loc de Bug Mafia. Nu, se chema. Asta toate sunt glume de pene, <laughs> dar nu mi aparții mie. Sunt uh, așa îi spunea trupa Ego, îi spunea Ego. Deci nu, Ego? da, nu Țepinarii. <gântu -i> <gântu -i> și asta e, Bă, e foarte bună știrea asta, n-am știut. Da. Să căutăm piese. Dar domnul Dragnea bate un vânt rece de la chilia din port spre domnul Dragnea cu investigația asta. Astăzi Rise Project publică următoarea, următorul episod în care arată cum s-a îmbogățit domnul Dragnea din niște afaceri imobiliare cu diversi oameni care primeau contracte bune de stat pe banii statului, nu vreau să spun mai mult, dar știm cum se poate face chestia asta. Eu îți dau eu un contract că dacă toți sunt președinte de Consiliu Județean, poate manevrezi ceva eu îți dau ție un contract bun pe bani bun și tu cumperi de la mine o garsonieră cu un milion de euro că atâta ți-a plăcut e foarte mult cum arată da, da, da. garsoniera și băi atâta face. Băi, bă, dacă îți dorești foarte mult nu contează. Știi că scumpe, de fapt. Da, nu contează unde. Da. Adică contează la suflet dacă îți pică dacă îți pică ție la suflet garsoniera aia sau ce fi fost, mult de tot astfel încât să dai o milion de euro pe ea, eu ce pot să Pot să mă opun eu? Dacă tu? Și, <laughs> Domnule... <laughs> Da, trebuie să vedeți și astăzi e eu, de urmărit. investigația asta de la Rays Project și, mă rog, un reporter l-a agățat ieri pe domnul Dragnea pe undeva și l-a întrebat domnul Dragnea, ce ați făcut, noastră apropo de afacerile din Brazilia, din faptul că domnul Dragnea, care e liderul Partidului Social Democrat, se de 11 ani în vacanță în Brazilia, a spus că na. Probabil că nu găsește locuri prin sindicat la Olănești sau la Amara <laughs> și atunci se duce unde să se ducă omul dacă, -ai, băi, dacă nu mai ești social-democrat și trebuie să te duci undeva, te duci în Brazilia. În țară săracă? Încotro. În... Da. Și l-a întrebat ce ați făcut cu cele 4,9 milioane de lei pe care le-ați încasat din vânzarea nu știu care, nu știu care. Și domnul Dragnea e clar că l-a deranjat întrebarea că a spus mi-am cumpărat cocotieri. Ei, Ce ştiam asta, eu nu știu cum să interpretez. Mi se pare că e deja cam un pom, o fi cocotier, o fi pom mare care, da. Pom să fie cam un pom. <laughs> Decețarea cu Vlad Petreanu și George Zafiou la Europa FM. Avem un referendum validat facem 300 de parlamentari. Da. V a pus cineva în aplicare? Da, nu e cum am votat noi, dar nici nu s a mai putut ignora votul respectiv. România în direct cu Moi siguran, de luni până joi la 1:00 sfert la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro. Iați card de pasionat și ai beneficii de colecționat. Intră în Clubul Pasionaților și cumpărăturile tale sunt recompensate cu un card de fidelitate. Solicită detaliile, informații clienți sau intră pe selgross.ro. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunături.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 Arctic și Beko, secretul lucrurilor bine făcute. La EMAG electrocasnicele ingenioase au prețuri avantajoase cu până la 35% mai reduse. Comandă mașină de spălatrufe Arctic 7 kg, 1000 rotații pe minut clasă A+++, și 5 ani garanție la doar 879 lei. Arctic. Tehnologia de acasă. EMAG. Puțină temperatură sau puseuri de căldură? Tuse inofensivă sau convulsivă? Gripa ta e răceală sau răceala ta e gripă? Cumpără un tratament corespunzător și ai cadou o cutie de ceai Antigrip de la Dr. Hart. Ofertă valabilă în perioada 1 februarie, 31 martie 2017. Produsul cadou este Dr. Hart, ce antigrip 20 de plicuri și se acordă la cumpărarea unei selecții de produse recomandate de medic sau farmacist pentru tratarea simptomelor de răceală și gripă. Detalii pe sensiblu.com sau în farmacii. SensiBlu avem grijă să te faci bine. Cum spui stil, design și tehnologie într-un singur cuvânt? Spui Indesit! La eMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicile Indesit. Comanda cum de pe eMAG, mașină de spălatrufe, slim Indesit, 1000 rotații pe minut, 5 kg e clasa A+, la doar 749 de lei. eMAG, online, va fi mereu simplu! Hei, hai să-ți dau un pont! Primăvara asta, mărul este aliatul tău, mai ales dacă ții dietă. Merele roșii cu pulpă crocantă sunt bogate în fibre, vitamina C și antioxidanți, iar dacă le consumi cu tot cu coajă, vor veni în ajutorul digestiei. Pentru încă un motiv să mănânci un măr pe zi, la Piața Lidl ai mere premium românești la doar 4,49 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Mi-a adus? unde e mărțișorul meu? Dar nu e ce ce-mi-ai luat. Bărbații uită adesea detalii importante, dar anul acesta Brico de Po nu te lasă să uiți de luna surprizelor. Profită și tu de prețurile de mărțișor, flori de primăvară, începând de la 3,95 Brico de Po, prețuri mici în fiecare zi. Europa FM 7 și 29 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti. Busy Day, la Europa FM. Busy Day, ascultăm la Europa FM. Bună dimineața, Moise Guran. Bună dimineața și bine v-am găsit. Președintele Comisiei Europene a lansat 5 scenarii pe care nu le-a detaliat însă privind viitorul Uniunii Europene. Fiecare țară este invitată să dezbată timp de 2 ani și să se hotărască cum și cât de integrată dorește să fie în viitoarea Europa. Ei bine, pentru noi momentul pică cum nu se putea mai bine. Busy Day, cu Moise Guran, la Europa FM. În campania electorală de anul trecut vă avertizam că vin vremuri tulburi pe scena internațională și că va trebui să ne alegem lideri capabili să ne ducă țara cu bine prin furtuna ce se prefigurează. Totuși, nimeni n-a dezbătut în campania electorală viitorul european al României. Până nu de mult noi ne lăudam că nu avem partide anti-europene. Mai e cineva astăzi care să creadă așa ceva? Bănuiesc că nu. Fără să dezbatem cum au făcut alții pe față, noi ne-am și trezit cu niște antiuropeni să dea la guvernare, ajuns acolo cu un discurs mai mult naționalist decât eurofob, dar uitați-vă la niște trei luni de la alegeri, cum acel discurs a devenit xenofob de-a dreptul. Domnul Tăricianu nu mai vrea să audă de monitorizarea MCV. Domnul Dragnea e foarte atașat de valorile europene, dacă îl întreb, dar trage sforile pentru oprirea unui parteneriat și ne-ar consolida apărarea navală. Că na, la școală românii încă nu învață despre de desantul marina Rusia asupra Constanței în 1941. Iar domnul Grindeanu, cel mai probabil, ar fi fost dispus să meargă până la capăt cu celebra ordonanță 13 dacă n-ar fi avut presiuni monstruoase pe cap. Nu, nu la cele din stradă mă refer și la cele venite de la Comisia Europeană. Aceștia sunt liderii cu care noi ar trebui să dezbatem și să luăm o decizie în următorii doi ani, dacă vrem să avem cu țările UE un simplu acord de liber schimb sau dacă vrem să ne integrăm complet fiscal, monetar și militar. Există, desigur, trei scenarii intermediare între acestea două extreme, dar, în final, fiecare va trebui să ia o decizie. Vă spuneam cândva că niciodată noi muritorii nu pricepem exact atunci când se întâmplă un eveniment istoric. De ce se întâmplă? Care e rostul lui? Deci la cinii Dumnezeu pe capție, cel care trebuie să-l suporte sau chiar să-l confrunte. Duminică seara, când în piața Victoriei iluminan cu lanterna telefonului un colț al uneia dintre stelele din steagul uman al Uniunii Europene, mi-am dat seama că fără Ordonanța 13, fără acțiunea politicienilor urmată de puternica reacție a cetățenilor țării noastre, poate am fi plecat mai slabi, mai nepregătiți, mai derutați în această dezbatere de 2 ani la care ne invită Comisia Europeană. Măcar acum știm exact cum stăm fiecare dintre noi, dar și care-i treaba cu liderii noștri în acest moment de răscruce al istoriei. Moi securanți și Busy Day, mulțumim cu se vă întâlniți astăzi la România în direct la 1 și un sfert la Europa FM Pastila Bizy Day v-a fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa, Europa FM. FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa FM. de primăvară din plinuri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 la EMAG ai reduceri bine crescute de până la 30% la Incorporabile Hansa. Comanda acum de pe EMAG pachetul promoțional de Incorporabile Hansa, inox format din cuptor electric cu display și grill plus plită pe gaz cu aprindere electrică la doar 899 lei. EMAG Online va fi mereu simplu. Fiule, ia plicul și pune într-o cutiuță. Când o să-l deschide, ea o să zică, semințe de trandafir. Dar tu ești pregătit și zici și flori și cadou, he? Eh? Săptămânile astea românul trebuie să fie și drăguț și esteți. De asta vine la penica să ia Obsession, Diverse sortimente, două. 150 de grame la doar 5,99 lei și nucă de cocos la doar 1,99 lei bucata. Ofertă valabilă în perioada 1-7 martie în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place!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 Cu o floare nu se face primăvară, dar cu ofertele speciale de la practicări la pomi fructiferi, aduci primăvara la tine în grădină. Vino la Practicăr și ai pomii fructiferi, diferite soiuri, la doar 8,99 lei. De la casa, la casa. Rubrica de sănătate Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-milositoare, am o veste foarte bună pentru tine!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 Soluțiile practice au acum prețuri și mai prietenoase. La EMAG ai până la 20% reducere la electrocasnicile Heiner. Comanda acum de pe EMAG de rufe Heiner cu uscare prin condensare, senzor de căldură și umiditate, capacitate 8 kg, 16 programe și funcția anti la doar 1049 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu. În cazul în care se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul și liniștiți persoanele din jur. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri, nu ieșiți și nu fugiți pe scări.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 Give me more like we used to. 7 și 40 de minute, ascultați Europa FM, asta e piesa de care vorbește toată lumea și mai vorbește toată lumea de timbre în ultimul, ultima vreme, da. de la de mediu. Sticare, da, e vorba de stickerele de mediu care ar urma să înlocuiască taxa de mediu. Ministrul mediului Daniel Constantin a venit ieri la interviurile Europa FM și a încercat să explice cum va funcționa sistemul. Și mărturisesc că după ce am ascultat și am, cit am ascultat interviul și am citit uh, sinteza, sunt mai nelămurit de înainte. înainte. Și nu-mi dau seama, de exemplu, nu-mi dau seama dacă eu care am o mașină de 10 ani și am plătit taxa de mediu sau timbru sau ce naibă o fi fost la vremea respectivă că am plătit taxa asta și a fost o grămadă de bani, plăti și acum, acum trebuie să plătesc și stickerul, și nu e discriminare, dar dacă mai iau încă o mașină, deci dublez poluarea cum ar veni, Pot să nu plătesc sticker de mediu pentru aia veche care, să zicem, poluează mult, dar să plătesc un sticker mai mic pentru asta care poluează mai puțin, nu? Adică nu e discriminatoriu, dar dacă nu merg în oraș, nu plătesc nimic, nu? Și în fine, ce spune ministrul Constantin este că accesul mașinilor în orașe, în funcție de stickerele astea, va fi stabilit de către primari, de către autoritățile locale. Adică ce primari vor avea curaj să piardă zeci de mii sau sute de mii de voturi blocând accesul unor cetățeni votanți în funcție de ce mașini au în orașe? 0372069599 notați-vă numărul. Să vorbim despre Așa, asta. Așa, și eu vreau să vă explic mai pendelete dincolo de ce am zis până acum. Dar deci... puțin că poate primarii nu blochează, <coughs> poate au opțiunea asta să nu blocheze... Uh, intrarea cetățenilor cu mașina în oraș Cetățenii acelui oraș Și ai altor orașe Nu ce se, se, poate, sta, asta. Nu se asta poate asta Nu, Nu. fiți atenți. cum ar trebui să funcționeze Deci, varianta luată în calcul în acest moment Astea sunt extrase din ce a zis Ministrul Mediului ieri, la noi, la Europa FM Stickeri auto care să permită Accesul mașinilor în anumite zone Din marile orașe Pentru mașinile care poluează mai mult Ministerul Finanțelor ar putea impune un impozit mai mare Ok, proprietarii de mașini vechi vor trebui să-și achiziționeze de la RAR sticere colorate în funcție de norma de poluare. Deci, mi-e groază numai cum mă gândesc că trebuie să mă duc la RAR să-mi facă ei examenul și să-mi spună matalia ei maro. <laughs> Ce situație maro. Da. Stickerul va fi plătit la matricularea mașinii sau pentru cei care au deja mașinii matriculate în termen de 2 ani. Bun, îmi iau mașină, primești sticker. Peste cât timp trebuie să mă duc din nou să-mi stickerul? Deci, din când în când trebuie să mă duc clarar să stau la coze. Acolo să-mi iau sticker sau cum? Sau se pune automat sau... Mamă, mi-e groază. Daniel Constantin a declarat că o decizie va fi luată cel mai probabil săptămâna viitoare în ședința Coaliției de Guvernare. Nu este o soluție finală, zice. Asta când a zis de soluția finală, mi-am adus aminte de nazism. Uh -huh. Ok, spune el, trebuie asumată politic. Logic, de asta nici nu cred că se va întâmpla vreodată. În prima ședință a Coaliției de Guvernare o vom prezenta. Nu e în intenția mea, zice el, să punem o nouă taxă. Intenția mea este să reducem poluarea. Foarte bine, corect. Din păcate, din cauza poluării se întâmplă fenomene nu știu ce. Ministrul Mediului a precizat că autoritățile locale, adică primăriile, vor fi cele care vor decide dacă vor taxa mașinile pentru a circula în anumite zone ale orașelor. Ma, zice așa, putem avea situații în care Bucureștiul să pună o taxă, Iașul să nu pună, Brașovul să pună. Ei decid în funcție de ce se întâmplă acolo. Adică doamna Firea prag vin alegerile, da? Doamna Firea în prag de alegeri. Zice câte, cer o evaluare. Încă o dată, așa judec un om politic, că primarul este de fapt un om politic care conduce, mă rog, administrează un oraș. Câți dă știa măi cu mm roșu, avem de o să plătească 1000 de lei pe an. Taxă. Avem. Și vine... Cine vine, asistenta așa, și spune păi, găbiță, avem 50 de mii. 50 de mii? Și cât e diferența față de celălalt părlit care candidează? 40 de mii în sondaj. Și ai, ai făcut, mă, frate? Eu zic să le dăm niște bani la ăștia, da. într-un fel. Hai să scoate. Da. Bine, hai să vorbim, să vedeți ce zice lumea despre treaba asta. Da. Da. Sună la 0372 9 9 9, Număr cu tarif normal Și intră în direct În deșteptarea La Europa FM da. Nicu e din Bacău, bună dimineața bună Salut, Salut. Uh, Pescuz că poate mai vărșauzii să intre uh, Eu sunt din Bacău, nu știu, o să pună Sau nu o să pună acel timbru Ce se întâmplă dacă trec prin Brașov, trec prin Iași, Cluj, Circul prin România asta Foarte bună timp le voi avea în uh, fereastră Și către cine le plătesc da, e foarte corectă întrebarea. Nu este un timbru pe oraș. E un timbru de la rar, înțelegem, în funcție de norma de poluare. Și are diferite culori. Probabil verde pentru euro, 6, nu știu, galben pentru... Și așa mai departe. Și după aceea... în fiecare administrație locală? Da. banii la administrația locală, cred că ajung. Nu, cred că ajung la finanțe, nu la și de la administrația locală nimic. Ceea ce ar fi Sigur, e o problemă. Dar după aceea, fiecare oraș spune. În centru la noi n-au voie decât cu sticere verzi și galbene. Sau au voie toți. Dacă ți sau... geamul la mașină, de unde e al, stică? E, asta, unde e al, al asta nu, nu e bă. o întrebare. Trebuie să privești toate situațiile. Nu, nu cum zi... era vinieta de ausigurări înainte. Da, da, des... da. Se rezolvă asta. Bun. Nu, dar asta e ca să înțelegeți, da? Fiecare oraș după aceea spune care-i codul de culori de acces. Pe care Și când intri vorba aia, te duci, faci un tranzit, treci prin România. Ce naiba face? Adică ajungi în mijlocul orașului și îți dai seama tăi că ce-am făcut, m-amendează ăștia. N-am culoarea necesară. Gabi din București, bună Buna. dimineața! Bună dimineața! În Germania e de mult asta și este reglementată nu că ți-a banii. Îți da dați de indicator, nu ai voie să intri pe o zonă verde, o colegi, faci ce vrei, dar nu ai voie. Mm -hmm se joacă cu poloarea. La noi poluarea este așa când mai fac niște bani la buget, să ducă banii în altă parte, mai la poloare nu. Bine, Atât să zicem noi... că vreau da, să mă duc, da. fii atent, să zicem că sunt pe DN2, drumul care leagă da. Bucureștiul de Moldova, da? DN2-ul ăla da. trece prin nenumărate localități de toate felurile. Cred că are vreunul centură ocolitoare, cred că Buzău are centur Da, nu? Buzău are. Atâta, da. Așa. Și în rest, cum faci să ajungi dacă pe drum... Localitățile alea spun, la noi n-ai nevoie decât cu sticker. Dar tu ești dintr-un oraș în care nu ai nevoie de sticker, că primarul a zis că nu e nevoie. Cum ar fi București, unde cred că primarul n-o să aibă să implementeze măsura asta. Așa. Ce faci? Poate de pod. unde o colegi, nene? o prin SMS, a intrat în aia, sau poți noaptea să-ți protezi. Faci cu ea ca la taxa de pod. Da, da, da. Sincer, crezi că administrația are capacitatea să gestioneze problema nu, asta nu, pentru nu, fiecare nu, oraș? Asta nici peste 10 ani o să pună în, în ordine, dar așa este în afara. Deci nu ai voie să intri pe bucata aia din centru pentru că ai alte drumuri ocolitoare și tot, tot, tot. Știu, dar aici fi... cu alte drumuri mai canci. Așa. Eugen, bună dimineața! Eugen! Bună dimineața! Bună dimineața. E din Vâlcea, Eugen. Salut! din cu vâlcea Deci un plătitor de timpul de mediu Aștept să mi se restituie. Și cred că, în primul rând, trebuie să stabilim cine este poluatorul. Așa. Poluatorul este cel care merge cu mașina. Dacă mașina mea face 3.000 de km într-un an și mașina dumneavoastră face 15.000, este clar că poluați mult mai mult decât mine. Da. Și cum noi să să cuantifice asta în taxă? Adică... Păi Trecem fiecare rând. pe săptămână pe la rar și îți dai S kilometrajul. Zău, adică... E... A, nu, nu, nu, nu. Nu în felul ăsta. Este foarte important însă ca banii pe care domnii iau pentru poluare să ajungă uh, la destinația cu pricina. Adică ei oricum se duc în alte buzunare. Stai puțin deci, că eu... sunt două lucruri diferite. Eu mă întreb cum va funcționa practic sistemul ăsta, cu unde să ajungă banii. Este un subiect legitim de discuție, dar e cu totul altul. Știi, Acum mă gândesc că, cum funcționează. Adică dacă e... eu am să zicem mașină matriculată în Dâmbovița. Că, na, să, să zicem că m-am matriculat la Târgoviște. Și Târgoviște nu are, uh, nu își pune acces de asta. Zice că la noi e liber, nu e ne interesează poluarea. Dar în București o să se pună, punem cazul. Da. Eu fiind în Târgoviște, Dacă... care e problema mea? Eu sunt matriculat în altă parte, trebuie să pun și eu sticker, că doar trec prin București? Dacă se vor pune sticker asta nu înseamnă că nu va fi poluare. Da. Mulțumim tare mult. n -ai <coughs> la Eugen, da. Paul, ești cu noi, bună dimineața. Paul din Timișoara. Bună dimineața. Salut. Ce, ce, trafic împărția, aveți, așa... ce trafic aveți în Timișoara, acolo, în ultima vreme? Da, pe tocmai de asta vreau să vă refer și eu, că dacă vor pune taxa în centru, majoritatea porturilor peste beca sunt prin centru. Așa că, dacă voi vrea să merg la lucru în fiecare zi, am altă soluție decât să merg prin centru. Centrul nu există decât cam pe un sfert, așa din. Da, bună Tu te gândeai să traversezi orașul? Orașului? Tu travers în țara, dar uite că sunt oameni care nu pot traversa orașul astfel încât să ajungă la muncă. Dar și Bucureștiu este în situația asta. Corect. Dacă spui că centrul nu e accesibil pentru mașinile care poluează, mă rog, eu, încă o dată eu măsură legitimă, da, trebuie să ne gândim la asta. Dacă spui că centrul nu, la câte mașini sunt matriculate un milion de, uh, de autoturisme uh, în București. S-a terminat, adică n-au pe unde s-apuce prin altă parte, orașul este oricum blocat. Hai să vorbim și cu Andrei din Călăraș. Bună dimineața! Salut, Andrei! Bun. Bună dimineața! În legătură cu renoirea speaker Poate da. fi făcută, după părerea mea, la 2 ani, la revizia ITP. Da. Bun. Asta dar, corect. Pierdut, da, corect. Da, L-am pierdut, da? asta este corect. dreptate. pe Hoia, din Cluj. Bună, Horine. Bună dimineața! Bună. Eu am o problemă. De exemplu, dacă eu trebuie să mă duc în altă localitate cum nu sunt centuri la multe orașe, nu poți să treci pe altul decât prin centru. Da. Și n-am de unul să știu dacă va avea taxe sau nu. Exact asta spuneam mai devreme. Și ascultătorul nostru, care știa cum e în Germania, spune, la intrarea în oraș se pune panou Și se zice, în zona asta n-au acces decât aia cu sticăre verzi. Sau albastre. Sau, Sistema maro. de SMS-uri tu ajungi, tu ajungi la intrarea în oraș, n-ai pe să o iei pe altundeva. N-ai pe unde să iei. De unde Cumperi sticul ăsta de unde? Că îl la ITP, de unde te la benzinerie, cumperi altul pentru orașul respectiv, doar ca să-l tranzitezi. Deci dacă ar fi centuri ocolitoare, poate ar funcționa altfel? Nu, ăla cu, ăla cu sistemul cu SMS-uri, cred că ar fi cel mai da Și revin, revin, la funcționează. revin la întrebările. Revin la... Abia funcționează pentru un pod. Eu, eu cred că dacă vrem să facem un sistem de genul ăsta, funcționează, mi-aduc aminte, de sistemul ăla de numărat voturi. Pe care noi nu l-am pus în funcțiune decât după ce Moldovenii au reușit să facă chestia asta foarte repede. Da, deci s-a putut. Și nu a... ca idee. Sigur, a fost nevoie de un guvern tehnocrat ca da, să facă da, asta, da, n nu avea interes cu furtul votului. Deci se poate. Dar revin la întrebarea, vrei. întrebarea noastră din dimineața asta. Dacă am plătit taxa de mediu sau timbru sau ce-o fi fost când am plătit. Cea mai bună întrebare. Dar bani, bănișorii mei, bănișorii mei, că eu am dat odată bani că poluez. Dar bănișorii mei unde sunt? De ce nu mi dă înapoi statul? Ce trebuie să dau în judecată? Nu, să-mi dea înapoi bănuții mei, banișorii mei. It's the power Eurota FM Reach out, touch space Jesus, nici nu mai contează câte taxa de poluare Dacă asculti piesa asta în mașină La Europa FM 7.56 de minute Vreau să mă mut în Giurgiu da. Serios, am auzit ca o să fie tot mai bine Vi te, te bagi Tu vrei să te în Giurgiu ca să pleci sat în vacanță în Grecia Normal, pod, dar mai sunt și alte motive Rămâneți cu noi pentru Republica Fantastică România După știrile Europa FM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 Ziua bună! Se cunoaște după cafea de dimineață. La Emag ai până la 45% reducere la espressoarele Bosch Tassimo. Cumpără de pe Emag espressoar automat Bosch Tassimo Vivi ce prepară o gamă variată de băuturi la doar 209 lei. Pregătește băuturi complet automat cu atingere de buton. Bosch. Tehnică pentru o viață. Emag. Primăvara aceasta pornești la drum cu premiile Socar, cumperi de 100 de lei și intrin în cursa pentru premiul cel mare, o excursie în valoare de 1000 de euro oriunde în țară sau pentru premiile constând în coșuri de picnic și biciclete trimite SMS la 3773 cu numărul de tranzacție aflat pe bonul tău fiscal și bucură-te de o primăvară plină de premii cu SOCAR. Mai multe detalii în regulament pe www.socar.ro Flori sau cosmetice, dulciuri sau articole vestimentare. La Carrefour, orice poate deveni un mărțișor original pentru femeile din viața ta. Pe 1 și 2 martie ai zambilă la 3,99 de lei. În plus, ai 20% reducere la toată gama de vopsea de păr, iar până pe 8 martie ai 25% reducere la gama de aparate și accesorii fitness Carrefour pentru o viață mai bună dureri musculare dureri articulare sau dureri de spate e gel le combate eficient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 Hei, hai să-ți dau un pont. Dacă vrei să pregătești bucate cât mai rafinate, caute inspirație în bucătăria italiană. Surprindei pe cei dragi cu paste al dente pregătite cu sos de roșii în stil italian, iar la desert oferă un delicios tiramisu cu mascarpone. În săptămâna italiană, la Lidl ai mascarpone 500 de grame la 9,99 lei și diverse sortimente de sosuri pentru paste 340 de grame la 6,99 lei. Lidl, Merit să fii surprins!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 Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Astăzi temperaturile scad ușor față de ziua precedentă. Maximele vor fi de la 7 grade în estul Transilvaniei, la 16 grade în Oltenia, cu 13 grade în capitală. Acum valorile termice sunt cuprinse între minus 3 grade în județul Timiș și 10 grade la Râmnicu-Vâlcea. Ministerul Agriculturii pregătește noi măsuri pentru stimularea sectorului agricol. Fermierii care vor să cumpere terenuri vor putea beneficia de garanții de stat de până la 80% pentru cumpărarea de terenuri. Măsura apare într-un proiect de lege pus în dezbatere publică. Documentul propune facilității și pentru cei care vor să-și deschidă sau să-și extindă o afacere în domeniu. Cipriani Ioana relatează. Ministrul Agriculturii s-a întâlnit cu reprezentanții a 10 bănci comerciale, dispuse să acorde finanțare în domeniul agricol cu garanții din partea statului. Petredaia le-a prezentat bancherilor un proiect de lege ce facilitează accesul la finanțare al fermierilor care doresc să cumpere terenuri agricole. Astfel, pentru cumpărarea unor suprafețe se acordă garanții de stat de până la 80% din valoarea creditului, iar diferența se asigură cu terenul cumpărat, în timp ce garantarea creditelor acordate pentru investiții în agricultură se poate face până la o valoare de 3 milioane de euro. De asemenea, pentru achiziția de teren se vor acorda credite în funcție de condițiile băncilor pe o durată de 10 sau 15 ani. Proiectul de lege a fost pus în dezbatere publică și poate fi consultat pe site-ul Ministerului Agriculturii. Conflict de muncă încheiat la Dacia, sindicaliștii și conducerea companiei au ajuns la o înțelegere. Astfel, salariații vor primi câte 200 de lei în plus, la care se adaugă și alte beneficii, precum bonuri de masă și o primă anuală. Are detalii Ioana Dumitrescu. După mai multe runde de negocieri, conducerea constructorului de automobile Dacia și sindicatul Autoturisme Dacia au ajuns la un acord privind noul contract colectiv de muncă. În baza acestui angajații care lucrează pe platforma industrială de la Mioveni, primesc o creștere a salarului brut de 200 de lei. 120 de lei brut începând cu 1 ianuarie iar restul de 80 de lei de la 1 martie. În plus, toți angajații vor primi în luna mai o primă pentru rezultatul obținut în 2016, în valoare de 1450 de lei brut. Totodată din luna aprilie va valoarea tichetului de masă va crește la 12 lei și la 15 lei din octombrie. Reprezentanții companiei precizează că în 2016 salariul mediu realizat de un operator la Dacia a fost de aproximativ 5.000 de lei brut, comparabil cu cel din țări precum Cehia, Ungaria, Turcia sau Slovacia. Nu voi ceda, nu mă retrag! Este declarația fermă a candidatului republicanilor francezi la alegerile prezidențiale. François Fillon reacționează astfel după ce atât el cât și soția sa, Penelope Fillon, au fost convocați de judecătorii de instrucție pe data de 15, respectiv 18 martie. Ei vor da explicații în legătură cu angajarea fictivă a Penelopei ca asistent parlamentar la cabinetul soțului său. Aceasta ar fi încasat 900.000 de euro fără să muncească o singură Zi la cabinet. În ciuda, acestui scandal Fion a anunțat că își menține candidatura la alegerile prezidențiale din luna aprilie. C'est au peuple et à lui seul. Mă adresez poporului francez și doar a celor ce mă urmăresc și celor ce sunt împotriva mea. Numai sufragiul universal și nu o acuzare poate decide cine va fi următorul președinte al Franței. Nu voi ceda, nu voi abandona și nu mă voi retrage. Voi merge până la capăt. De vreme ce dorința mea de a servi este mai mare decât acuzațiile aduse, vă cer să rezistați. bout et parce que ma volonté de servir est plus grande que les accusations qui sont portées contre moi, je vous demande de résister. Știrile se opresc aici, vă las cu Vlad și George continuă deșteptarea. Raluca, mulțumim, continuăm cu sport. Luca Bastia, bună dimineața! Hey! Bună dimineața! Roger Federer a fost eliminat de un jucător din afara topului 100 ATP în turul al doilea al turneului de la Dubai. Rusul Evgeni Donskoi a revenit după ce a pierdut primul set la 3 și a câștigat apoi două tie-brecuri, 9-7-7-5, la capătul a două ore de joc. Campionul la Openul Australiei, Federer a revenit acum în circuit după o accidentare suferită la Melbourne. El spune că nu știa absolut nimic despre Donskoi și asta l-a pus în dificultate. În plus, s-a simțit greoi, deși acum este perfect sănătos și Speră să-și continue comeback în fruntea tenisului mondial. Roger Federer este deocamdată pe locul al 10-lea în clasament. Antrenorul Barcelonei Luis Enrique a anunțat aseară că va demisiona la finalul acestui sezon după ce a învins-o cu 6-1 pe Sporting Gihon. El a precizat doar că este o decizie grea, gândită și că trebuie să-și respecte principiile. Echipa are șanse infime să treacă de optimile ligii campionilor după ce a fost învinsă în prima manșă cu 4-0 de Paris Saint-Germain. Deocamdată Barcelona a trecut pe primul loc în prima diviziune, cu un punct peste Real Madrid care a remizat 3-3 Petre în propriu cu la Spalmas dar mai are de jucat o restanță. Luis Enrique pregătește Barcelona din 2014 și a câștigat odată Liga Campionilor, două titluri și două cupe în Spania plus alte trei trofee fiind desemnat antrenorul anului în 2015. Luca pastia și știrile din sport, Vlad, ai fost vreodată în Giurgiu? În trecere, da Ai trecut pe acolo Ai da. văzut orașul Splendid Nebunie Băi ce este impecabil ceva Nu există deosebit. groapă în asfalt Nimic Bunoi pe stradă -asfaltat, Tot asfaltat Absolut Zucrăbic Perfect Băi, zici că ești într-un oraș perfect da. Făcut Dar lipsa... pe Ce Asta lipsește? A, o să vă spun imediat ce lipsește Giurgiu Veanului Europa FM Pe aceeași cu tine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 No I'm all about that base, about that bass. No I'm all about that base, yeah. that base, no I'm all about that bass, Because you know I'm all about that bass, about that bass. No trouble. about that base, Megan Trainer la Europa FM, 8 și 9 minute, facem ultimele pregătiri pentru dublu sau nimic, întrebări, răspunsuri, posibilități, astăzi avem 1.600 de euro, așa că trebuie să fim atenți. Republica Fantastică România la Europa FM Dragi jurjuveni, avem vești bune pentru dumneavoastră, <laughs> nu închideți aparatele de radio. Mamă, mă simt ca, la, ca pe vremuri când ascultam la difuzor. Se va îmbunătăți simțitor viața dumneavoastră. Viața devine mai veselă, tovareși! Viața devine mai fericită în Giurgiu! Doar stați la locurile voastre! Da. <laughs> Primarul municipiului Giurgiu, domnul Nicolae Barbu, a declarat, citat de hot news, că toate... Toate sensurile giratorii din localitate ar urma să fie prevăzute cu fântâni arteziene, proiect ce va fi lansat ca o provocare pentru studenții Universității de Arhitectură din București, relatează Ager Press. Bravo! Mă. Deci în cazul în care ajungi într-un sens giratoriu și nu ești obișnuit cu sensul giratoriu... Așa ai să nu mor de sete. Te mai învârzi, te mai învârzi, nu știi cum Și să te Hap! Te oprești, mai sorbi un pic de Dar Adăvărul că e bun în drum spre Grecia să treci pe Giurgiu să te mai răcorești, e da. drumul lung. Vom avea, deci primarul municipiului, domnul Nicolae Barbu, vom mai depune, zice vara asta, destul de multe proiecte pentru municipiul Giurgiu. Ținem legătura cu Universitatea Bună de Arhitectură din București. Legătura. Deci, Dica... Universitatea de are o febrilitate, trepidează, așteptând să doteze cu fântâne arteziene Municipiul Giurgiu. Da, acolo, nu știam Universitatea de ce la Arhitectură e așa, în zilele astea. Dacă se amână examenul de admitere la Universitatea de Arhitectură, să știți că de asta este. Pentru că acolo, toată Universitatea nu face decât să proiecteze fântâne arteziene pentru sensurile giratorii din Giurgiu. Bun, vor avea, vor avea un atelier de lucru o schiță la facultate cu cei din anul întâi, asta nu știu ce să zic <laughs> anul întâi, adică poate că <laughs> da. și anul 5. spune a, pentru fântâne artezienă în bine. oraș toate sensurile giratorii să fie cu fântâni arteziene plus zona parcurilor. Da, deci va fi se va referza Nicolae Barbu Pace. Eu propun, aș vrea, vă rog frumos, să fie și cu foci adevărate care aplaudă când trece domnul primar în drum spre muncă și cu pinguini de porțelan și care să aibă ochi din leduri roșii care să se aprindă cu dragoste când trece domnul primar prin sensul giratoriu. Și Spectacol. urși polari din ciocolată albă. Vai, vai, vai, vai, vai, Păi e ceva. Bun, domnul primar spune că aceste proiecte, de ce trebuia Giurgiu Fântână arteziană de mărgăritar. Toate aceste proiecte se vor dezvolta pe o anumită tematică, în funcție și de statuile care sunt în aceste sensuri giratorii. Deci o să fie sens giratoriu cu statuie cu fântână. Înțelegi? Statuia în cu fântânii. Deci, mane o să fie maneken pis pe locul, pe V. la orice colț de stradă, cum te învârți, pac, o să țâșnească dintr-o statuie un jet. Da. Pentru realizarea proiectelor, studenții vor fi invitați la un atelier de lucru. Ce o să fie ca fântânile cântătoare din Barcelona, dacă știți. Am găsit și muzica necesară da. Doar că o să cânte o să fie ceva cu Giurgiu Mamă, o să fie în fața primăriei Pe esplanada, pe trotuarul din față da. În întână arteziană cu muzică Cine, Asta, ce cântă ce o să vim din Asta cu Freddie Mercury și Monseraca Baie Eu o văd pe Ozana Baraban <laughs> Pregătită să preia frâiele să... Și acum, nu știu da. Victor Socaciu, adică găsim Să ieșim din spuma artezienei <rire> Da, o să fie Ozana ieșind din spuma Mării, mă rog da. Um, domnul primar a mai anunțat că municipalitatea mai are în vedere realizarea cu fonduri europene și a infrastructurii de apă și canalizare. Din moment ce ai fântână arteziană, toată apa Normal. aia trebuie să se scurgă undeva. undeva da. Dar și a iluminatului public și asfaltarea unor străzi. Precum și finalizarea casei tineretului, clădire începută în perioada de dinainte 1989. Uh -huh. Deci, păi, în sfârșit, uite că se schimbă lucrurile, da, este acolo se ocupă de da, o ruină de 30 de ani, se fac fântâne arteziene pe lângă ea. Vorbesc serios, așa seară când am aflat de știrea asta am vorbit cu soția mea să vindem tot ne În Giurgiu Hap, lângă arteziană, este o mezeală, deci nu sunt căile respiratorii uscate. Cum vor fi împărțiți banii? Deci, mie îmi place asta, cu are în vedere. Mai întâi, fântâne arteziene peste tot da, și da, după da. aceea e avem pusire. în vedere și asfaltarea. Da, da, da. Bun, zice, eu un proiect de aproape 7 milioane de euro, din care 4-3 milioane ne-am luat noi în calcul pentru refacerea casei tineretului, a. A, afirma Nicolae Bar. Mie îmi place aproximarea, știi? Da. Că de obicei spui 3-4. El zice 4-3. Da, ca al patrulea... Da, nu ce La Casa Tineretului vor fi spații pentru pretrecerea timpului liber, săl de vizionări și de seminarii. O să fie nebunie. Tineretul da. din București se va deplasa în mod organizat la Casa Tineretului din Giurgiu, să admire fântânile arteziene cu da. statui, rămâne centru vechi gol. Reștiptarea <laughs> <laughs> cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Event.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 Ea este prima femeie din viața fiecărui om Mama, Mama. Luna asta la Europa FM spune mamei tale cât de mult o prețuiești Și ce înseamnă pentru tine Înscrie-te prin SMS la 1769 Număr cu tarif normal cu textul mulțumesc Urmat de numele tău și orașul din care ești Mesajul tău se va auzi în Europa Express Însoțit de un cadou dulce Detalii și regulament pe europafm.ro 8 20 de minute Lansăm batalia sexelor Dacă vreți să câștigați o tabletă În această dimineață, trimiteți SMS la 1769, SMS cu tarif normal În care scrieți deșteptarea, numele vostru Și orașul în care ascultați Europa FM 1769 Mai multe mesaje, mai multe șanse Pentru a intra în direct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 And pull like a magnet. Dude. Oh, yeah, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my she smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, I'm baby. I'm in love baby. with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. I'm in love with the shape of you, shape of you de la Ed Sheeran 8 și 24 încă vă mai puteți înscrie În bătălia sexelor avem o tabletă de dat 1769 SMS cu tarif normal Scrieți deșteptarea Numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM Și luați-ne, luați, luați tableta Lui domn profesor Turul României la Europa FM Azi mergem în călăraș. Considierii județeni de aici au aprobat ca Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului să primească la cerere fonduri pentru dotarea parcului auto, cel actual fiind praf, praf. plin de hârburi. Dar mașinile au trecut doar prin acte pe la Protecția Copilului, pentru că imediat ce au fost achiziționate, președintele Consiliului a decis ca patru dintre ele să fie transferate cu titlu gratuit către Consiliu. Logic. Deci l au arătat mașinile noi și le-au luat. <laughs> da, Direcția pentru Protecția Copilului a cheltuit 320 de lei din bugetul său pentru dotări pe care acum nu le poate folosi pentru că nu e așa, nu e pentru cine se pregătește, ci e pentru cine aprobă. Adevărul că la Protecția Copilului cine voi avea oia mici de mașini? Da, da ia ia să de să Da, Marius Stroie este în direct cu noi. Bună dimineața, Bună Marius, dimineața. te ascultăm. Bună dimineața! Bună dimineața. Uh, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș a reușit să-i convingă pe consilierii județeni de oportunitatea dotării parcului auto al instituției, de pentru care aceștia au aprobat alocarea de bani pentru acest lucru. În zilele următoare, Direcția pentru Protecția Copilului a început procedurile de achiziție a 10 autoutilitare Dacia plus un autoturiz Renault Kadjar, 4x4 cu motor de 130 de cai putere. La câteva zile după ce consilierii au dormit cu conștiința, împăcată că au contribuit la noi parcului auto pentru DGSPC, președintele Consiliului Județean Călăraș, domnul Vasile Iliuță, trimite o adresă către instituția subordonată, în care spune, fără prea multe explicații, solicităm transferul unui autoturism 4 ori patru din dotarea instituției dumneavoastră cu titlu gratuit. A la luat pe la mai frumos! <laughs> da! <laughs> În aceea zi, pac, pac directorul executiv al ce emit o dispoziție pentru transferul gratuit către Consiliul Județean Călăraș, autoturismul, Renault, Zene, Energy 4x4. Peste câteva zile, președintele Consiliului Județean Călăraș revine cu o altă adresă către Direcția de Protecție a Copilului, prin care mai cere trei autoutilitare, 4x4, marca Dacia Duster, cu aceeași explicație laconică. Zici că protecția copilului e tiller autor. E o gratuit. Deci ASPC se supune din nou și emite dispoziția de transfer. Cum se zice dacă e din cu plăcere. Câte le-au mai rămas mâini? Le-au mai rămas și lor din balea 10, dacă au dat 4. Na. Rezultă 6. Da. 2. Dacă au da. dat 4, 2. Dar Deci mai aveți o grămadă, dar zice da. președintele Consiliului Științei. E bine de știut că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș a plătit pentru autoturismul Renault Cajar 4x4 și pentru cele trei de aceea, de astă, aproape 3,2 miliarde de lei vezi. Da. Am, ce, am cerut niște lămuriri în legătură cu aceste transferuri gratuite de la președintele Consiliului Județean Călăraș, domnul Vasile Iliuță, acesta spune că a fost mai simplu să ia mașine de la Direcția pentru Protecția Copilului, pentru că autovehiculul era un plan de investiție al acestei instituții. Și vorbaia, da. magazinul de mașini era ceva mai departe, pe strada da. cealaltă. Exact. N-a explicat de ce nu le-a cumpărat direct Consiliul Județean, dar a promis că undeva anul acesta, de se pe va primi din nou bani pentru mașinile pe care le-a solicitat. Protecția Copilului are nevoie de mașinile astea pentru diverse anchete sociale pe care le face în județ. Adică, Exact. Înțeleg... exact. Da. da. Din moment ce consilierii județeni au aprobat alocarea de fonduri pentru dotarea cu mașini a direcției de protecția copilului, iar parte din acestea au ajuns de fapt la consiliul județean. Putem vorbi de un soi de deturnare de fonduri? Vasile Iliuță zice: "Nu, e un transfer de bunuri către consiliul județean, ordonatorul principal de credite, nu e o deturnare de fonduri." L-am întrebat pe președintele Iliuță de ce controversatul Marius Militaru, despre care presa națională spune că apare într-un dosar al DNA, alături de nașul său liberalul Cristian Bușoi, se deplasează cu una dintre mașinile luate de la uh, Direcția ta Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ci că e în interes de serviciu, cum ar veni, citez, nu se deplasează cu ea, a fost accidental pe perioada de iarnă pentru a se putea deplasa în, în interesul vitalului din Călăraș. E consilier voluntar, atenție, are contract semnat cu Consiliul Județean. I s-a dat cagiarul ocazional din da. dispoziția președintelui. Accidental. Mulțumim Ac mult, Marius Troie, pentru relatare. Ține în pumnii Consiliului Județean, dacă mai are nevoie de alte lucruri, să se uite prin curte și să vadă cine a mai făcut achiziții din bani publici. După aia să... Ordone transferul gratuit Accidental Râsul plânsu, la Tare. 8 și 29 Bă mă lasă vocea. Avem bătălia sexelor, avem întrebări? Avem 121 de întrebări rămas. Istorie avem? Astăzi, nu deci Avem noroc... un moment dat, dar sper să ne ajungem până acolo da. Luați tableta mai ușor astăzi Rămâneți cu noi bucură de primăvară Din plinuri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 unde sapă, sapă locul, sare din pământ norocul. Vino la Practicar și ai motocultor 4,8 kW cu 3 viteze, cu plug și roți din cauciuc incluse, la doar 1449 lei. Cumpără și online pe www.practicar.ro.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 Soluțiile practice au acum prețuri și mai prietenoase La EMAG ai până la 20% Reducere la electrocasnicele Heiner Comanda acum de pe EMAG uscătorul de rufe Heiner Cu uscare prin condensare, senzor de căldură Și umiditate, capacitate 8 kg 16 programe și funcție anti La doar 1049 lei EMAG, online, va fi mereu simplu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 Anul acesta la Berăria H și Ziua Femeii ține două zile Pe 7 și 8 martie ți-am pregătit două nopți incendiare de striptease masculin cu Flamingo Boys Și concerte live cu Dorian Popa și Nick de la M&D Biletele la aceste evenimente pot fi cumpărate online sau de la Berăria H Și includ loc la masă plus open bar Vino pe 7 sau 8 martie la Berăria H și transformă Ziua Femeii într-o noapte de neuitat Pentru rezervări și detalii suplimentare, intra acum pe Berăria Wow. Europa FM. Zap, zap, e Europa FM, cea mai e bună musica? Subțara Europa FM el sueño piensa no por qué no me quede el sueño. țiamă 8 și 39 de minute. Uite tableta, nu i tableta, cam asta se poate întâmpla în următoarele minute. Teoretic și Adriana și Marius pot câștiga tableta, Să doar unul dintre ei, însă va face lucrul. Asta, Adriana e din Cluj. Bună dimineața. Bună dimineața. Hei, bună dimineața. Servus. Ce mai e prin Cluj? Servus. Ce mai e prin Cluj? Acum prima primăvară a e destul de periculoasă. Marius e din Iași, bună dimineața! Bună dimineața! Salut, salut! Mă vară și la Iași bănuiesc, și aglomerație La fel, la fel! Da, două dintre orașele noastre favorite ne plac atât de mult, și Clujul și Iașul. Ne bucurăm mult să vă avem în direct. Bun, cine vrea să înceapă? Încep eu! <laughs> Adriana, care este fluviul cu cel mai mare debit la vărsare din lume? Amazon? Amazonul, medie 209.000 metri cu pe secundă, cât debitul combinat al următoarelor șapte râuri independente. Tare. Marius, care sunt următoarele șapte râuri? Nu, întrebarea <laughs> pentru tine. Nu, mai aici că ar vorbi despre lucrurile astea și în general așa despre orice, ar da detalii până când da. ar mai putea. Marius, da. fii atent. Care este cel mai lung fluviu din Europa? Volga Da, Volga, bravo domnule, vă place Adriana, ce pasăre o simbolizează pe Atena, zeița înțelepciunii? Scuze, pot să repet? Ce pasăre o simbolizează pe Atena, zeița înțelepciunii? Hai cu Google-ul ăla mai repede că Hai de cu ce pasăre o simbolizează pe Atena, nu știa? Nu știu Bufnița că nu prea e cum să caut pe Google chestia asta. cu mă da, Și da. foarte <laughs> repede. Ce pasăre simbolizează pe Laura Codruța Kievi și acum? Marius, piațanta. Da. Care este numele zeiței romane a înțelepciunii echivalentul Atenei elene? De zeița romană a înțelepciunii. Sofia? Mm. Nu, so nu. Sofia e un oraș. <laughs> Minerva. Sunteți la egalitate în continuare. Adriana, fii atentă, întrebare. Orca face parte din familia balenelor sau a delfinilor? Balenelor? Nu, delfinilor. Ah, am Balena asta. ucigașă este un prieten fals. Marius, dacă răspunzi corect, fii atent. Care este, care este cel mai mare pește din lume? Balena. Balena e un mamifer. Rechinul balenă. Uite, asta nu știam. Da, okay. rechinul balena, care este perfect inofensiv. Căutați da. poze cu el pe Google. Mergem mai departe. De acum sunteți naca canaca pânga pânga Adriana, pe ce continent se află munții sctâncoși? America de Nord? Da, America de Nord. Marius, pe ce continent se află munții Anzi? America de Sud? Da, bravo. Adriana, prima linie de cale ferată din România. A fost inaugurată în 1869 și avea 70 de kilometri. Ea lega Bucureștiul de ce oraș? Pitești? Nu, de Giurgiu! orașul fântânilor arteziene cu statui și foci care aplaudă când trece domnul primar Marius, dacă răspunzi, ai câștigat În ce an a început domnia lui Carol I, care a devenit ulterior în 1881 primul rege al României? Nu știu 1866, hai că asta era simplă Of, Adriana, care este numele împăratului roman, care a decis retragerea legiunilor și administrației romane din Dacia în anul 271 după Hristos? Aurelian Da, retragerea Bravo, Aureliană Bravo, Marius Care era numele latin al râului Olt? Uh, nu știu Alutuz Și cu asta Adriana a câștigat Marius, <gătări> mulțumim, ai fost foarte, foarte bun Bravo, Adriana, ai luat tableta Mulțumesc cluj astăzi, fruncea astăzi da. Adriana, felicitări, ai luat tableta în această divinață Spune tuturor prietenilor că ai câștigat premiul ăsta la Europa FM Revenim imediat, nu uitați de știrea de diamant mâine vineri? Mâine, mm -hmm. mâine dăm încă o bijuterie în valoare de 1000 de euro La Europa FM, în deșteptarea Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. la Europa FM, 8 și 47 de minute. Taylor și Europa FM te invită la concurs, răspunde la întrebarea inspirată din știrea de diamant și intră în cursa pentru o bijuterie în valoare de 1000 de euro. Iată știrea de diamant de astăzi. Taylor a lansat în 2016 concept store-ul Taylor Exclusive în băneasa Shopping City. Colecțiile exclusiv sunt formate din bijuterii de aur, încrustate cu diamante și alte pietre prețioase. Exclusiv este o colecție dedicată personalităților puternice, atrasă de frumos, culoare și simbolismul naturii. Întrebarea zilei, cum se numește conceptorul Taylor?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 First up today, all the lonely hearts in London caught plain and flew away, and all the best women are married, all the handsome men are gay, you feel deprived.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 Supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, that it love stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees, yeah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 i try name with so and now giving so I've got to the stack up, so up the royalty stack up. I know this girl she, she likes to switch teams and I'm a but I'm for a when there's no around in town this new century keeps bringing you down oh, We'll okay. okay. Robei Williams la Europa FM 8 și 52 de minute chiar mă gândeam de cum de n-am văzut o știre de genul ăsta cu polițiști care oferă flori. Da. că da. se întâmplă sigur că polițiștii da. fac gestul ăsta în diferite orașe din România, dacă nu chiar în toate. Așa este. Opresc mașini în trafic și când zici <sus> foarte frumos, îți ce am făcut. Da scot o floare de undeva din Joben deci tu ai zis și tu că eu sunt moldoveni eu aș vrea să primesc floricele de la poliția rutieră <laughs> nu amenzi radar da, da, da, da, da. <laughs> da, în Iași primesc flori și șoferii? nu, doar șoferițele, doar șoferițele. Bun, deci reportaje ieri, clasic poliția rutieră de 1 martie trage pe dreapta diverse doamne și domnișoare și le dă câte o floricică foarte frumos le-a dat câte o frezie uh -huh. filmat Trăguț. de poliție da. frumos când la un moment dat în cursul reportajului zang pe dreapta este tras un BMW, o mașină mare neagră, nu știu cum, și ce să vezi, polițistul de rarutieră se apropie respectos, direct de portiera din dreapta spate, cioc-cioc la geam, se deschide portiera și înăuntru... Ministrul de interne, doamna Carmen Dan. Wow, urale, a, aplauze, ce frumos, e, doamna Carmen, dar ce emoționată era, dar, dar cum ați știut că eu, ministrul de interne, chiar urmează no, să trec am pe aici? am da. oprit mașina. Exact, sigur. și poliția rutieră, întâmplător avea un buchet, un aranjament floral adevărat frumos, cu buchețele, cu panglici, cu hârtiuțe, mov, nu știu de ce... Da. Da. Și au dat buchețel Pentru că tot aveam aici Adică noi dăm în da. general frezii Dar uite ne-a venit fier. acum ce coincidență <ră> La mână Cum a apărut mașina asta Adă, adă următoarea floare da. uh, Costele n-am float un da, buchețel Asta e, cine o fi norocoasă Să vedem, cine să fie bine... Ministru de internet a. Bine că ne aveau un veci da, Adică la chestia asta da. Sau nu știu, vreo tuia, rododendron, ceva, o chestie mare. Da. Și doamna ministrul de interne a primit, deci acolo au trimis probabil un ofițer să dea întâmplător un buchet de flori, nu sub ofițeri ca la toți ceilalți <coughs> participanti la trafic, câte o floare. Aceea la doamna Carmen Dan băi frate, ce înseamnă să ai noroc în viață? Da. Și ministrul de interne și primești uh, ghiveci Da-ți și bine accentul. Invitația <laughs> cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru ce știi. Mii de Eurocash. Alright!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 HepiFlor Plicuri pentru bebeluși și copii conține 5 miliarde de culturi vii benefice cu viabilitate înaltă care restabilesc echilibrul florei intestinale pentru o burtică liniștită. Recomandat în asociere cu tratamentul cu antibiotic oral, floră delicată de HepiFlor protejată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 Știi care e singurul loc din trafic unde ești mereu în avantaj? La McDrive. Cumpără 3 meniuri oricând în perioada 10 februarie 3 martie și primești încă unul din partea casei. Ofertă valabilă doar pe linia de drive. Află mai multe pe mcdonalds.ro. Bună ziua. Sunt Gina, contabilă. Să m Am uitat pe actele aduse, dar nu văd nicăieri cheltuielile lunare cu mașina aia nouă pe care v-ați luat-o. Păi nu v-am spus doamnă? Cu cei de la Opel nu plătesc nimic pentru mașina nouă timp de 4 luni. A serios? Poi atunci.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 Arctic și Beko, secretul lucrurilor bine făcute. La Emag electrocasnicele ingenioase au prețuri avantajoase cu până la 35% mai reduse. Comandă mașină de spălat rufe Arctic 7 kg, o mie rotații pe minut, clasă A+++ și 5 ani garanție la doar 879 lei. Arctic, tehnologia de acasă.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 din tăi îți fac probleme Sângerătură de vreme Ia și încearcă la Calut uite de tot ce ai avut La Calut mie îmi place Peșdantura o face, La Calut e bucurie Ceva va dovedi și ție La Calut Activ Expertul împotriva sângererilor gingivale Rezultate notabile de la primele aplicării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 Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Bun găsit la știrii maxime de la 7 la 16 grade. Astăzi acum sunt 0 grade la Arad, 2 în satul mare, 3 la Cluj, Napoca, 7 grade la Botoșani și Brăila. Cel mai cald e la Râmnicu, Vâlcea, unde sunt 10 grade, cer acoperit la această oră în București și 7 grade în termometre. Anchetă în cazul fostului acționar al echipei Dinamo Vasile Turcu a ajuns ieri la spitală după tentativa de suicid. Polițiștii au început verificări și vor discuta cu toți membrii familiei pentru a afla circunstanțele care l-au determinat pe Vasile Turcu să încerce să-și pună capăt zilelor. Potrivit unor surse, starea lui este stabilă, fiind internat la secția de terapie intensivă a Spitalului Bucureștean Floreasca. Cu detalii, Ciprian Ioana. Sub coordonarea parchetului Tribunalului București, Serviciul Omoruri efectuează cercetări în privirea stabilirii condițiilor în care s-a produs evenimentul, precizează Poliția Capitalei după incidentul de ieri. În cadrul anchetei, polițiștii vor sta de vorbă cu toți membrii familiei. Apropiații lui Vasile Turcu spun că acesta ar fi avut probleme personale, dar și în afaceri. În vârstă de 62 de ani, Vasile Turcu este patronul grupului Rom Construct, care a obținut mai multe contracte cu statul, printre care cele pentru renovarea clădirii Operei Naționale din București, a Deulul Național de Istorie a Românilor și a Arcului de Triumf. El a fost acționar al echipei de fotbal Dinamo București între 2004 și 2011. În 2015, Vasile Turcu a fost audiat ca martor la DNA în dosarul privind partida din lazio Echipa din Ștefan cel Mare a pierdut atunci surprinzător, fiind bănuită că nu și ar fi apărat corect șansele. Înainte de a încerca să se sinucide, Vasile Turcu ar fi lăsat și un bilet de adio. Familia sa a cerut medicilor să nu ofere presei detalii de despre evoluția stării sale de sănătate. Ordonanța Guvernului Cioloș privind depolitizarea spitalelor este dezbătută astăzi în Comisia pentru Sănătate din Camera Deputaților. În ianuarie, proiectul a fost respins de Senat, dar deputații au ultimul cuvânt. Guvernul, condus de Sorin Grindeanu, cere respingerea documentului. Ordonanța promovată de fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, le interzice șefilor de spitale să aibă funcții de conducere în partide și prevede mai multe măsuri antinepotism. Și toate deputații au adoptat tacit un proiect de lege privind desființarea Consiliului Național de Combatere a Discriminării. Președintele Consiliului, Ceaba Astaloș, spune că a fost o neglijență din partea deputaților și e convins că lucrurile se vor repara la Senat, care este forul decizional. Adriana Sârbu relatează. Fostul deputat Bogdan Diaconu propunea desființarea Consiliului Național al Combaterii Discriminării pe motiv că este un instrument în mâna UDMR, o instituție antiromânească și antinațională. Bogdan Diaconu, fost lider al formațiunii naționaliste PRU, mai spunea că CNCD susține prin deciziile luate autonomia teritorială maghiară. Asta după ce, pe 13 mai 2016, CNCD l-a amendat pe Bogdan Diaconu cu 4.000 de lei pentru declarațiile sale homofobe și discriminarea comunității LGBT. La trei zile de la acest moment, Diaconu a depus proiectul de lege. Textul a primit raport de respingere din partea comisiilor juridică și pentru drepturile omului, precum și punct negativ din partea guvernului. N-a mai apocat să fie discutat în plen din cauza încheierii mandatului fostului legislativ, iar ulterior s-a împlinit și termenul de adoptare tacită. Președintele CNCD, Ceaba Astaloș, a declarat că adoptarea proiectului ține cel mai probabil de neglijența deputaților. Reprezentanții CNCD vor explica în comisiile de specialitate din Senat faptul că proiectul de lege nu are niciun temei, Ceaba Astaloș fiind convins că actul normativ va fi respins de forul decizional. Adam, mulțumesc! Cu alte informații revin peste o oră. Până atunci, suntem în deșteptarea cu Vlad și George. Raluca, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Steaua a mai pierdut un derby cu Dinamo. 1-3 în returul semifinalei Cupei Ligii și rămâne fără victorie de 10 confruntări cu marea rivală. Albroșii au condus a seară la pauză după reușita lui Nistor. Alibeca a egalat la jumătatea reprizei secunde dintr-un penalti acordat de Alexandru Tudor. Intrat pe teren în minutul 72, tânărul Patrick Petre a marcat după doar două minute, iar apoi a scos o lovitură de pe transformată de Hanca. Dinamo s-a impus astfel cu scorul general 7 și va juca finala Cupei Ligii cu ACS Politimișoara, care a trecut cu 7-3 de ASEA Târgu Mureș. Învingător în primul derbi ca antrenor, Cosmin Contra se bucură că a făcut schimbări inspirate, mai ales cu introducerea lui Petre, și a fost încântat de aportul Galeriei Dinamoviste. Laurențiu Iureghe, de cealaltă parte, a declarat că jucătorii săi nu au avut agresivitatea necesară, cu excepția lui Alibec, singurul care a făcut pressing. Antrenorul Stele a, mai fost, a fost mai dezamăgit de atitudinea fotbaliștilor decât de rezultat, dar este convins că în play-off situația se va schimba. Deocamdată Gabi Tamaș spune că jucătorilor a început să le fie teamă la fiecare meci pentru că jocul nu le iese așa cum îl pregătesc la antrenamente, iar Florin Tănase nu poate să înțeleagă de ce echipa joacă atât de slab. Adevărul că nici eu nu n-am nicio explicat. Nimeni nu înțelege. 95 minute, mulțumim Luca, judecata de joi, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu în doar câteva minute alături de noi. Azi la Dublu sau Nimic avem 1600 de euro. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine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 Yeah, I would have a show like over. I would be the host of everyday Christmas Give Travi a list. I'd probably pull Angelina and Brad Pitt And adopt a bunch of babies that ain't ever had shit Give away your few Mercedes like, yeah, let me have this And last but not least, Grant's about it, last wish It's been a couple months that I've been single, go so You can call me Travi Claus, mine the ho-ho Get it? I'd probably visit with Katrina here, And damn sure I'd do a lot more than FEMA did Yeah, Can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'm, I have my own theme music. Uh -huh. Every time I close my eyes, what you see, what you see, bro? I see my name in shining lights. Uh huh. Oh, every yeah, yeah. a different city, every night. Oh yeah, I, yeah, I swear, the world better prepare. for when I'm Ball with the president dunking on his delegates then i compliment him on his political etiquette toss a couple million in the air just for the heck of it but keep the five 20s and bins completely separate and yeah i'll be in a whole new tax bracket we in recession but let me take a crack at it I probably take whatever's left and just split it up so everybody that i love can have a couple bucks and not a single something around me would know what hungry was eating good sleeping soundly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 What you see? What you see, I bruh? see my name in shiny light. Uh-huh. I get A different city. Bilioner, uh -huh. so Trevi McCoy la Europa FM, 9 și 9 minute, vă spunem din nou bună dimineața, rezervați-vă următoarele 4 minute pentru întâlnirea cu scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Ascultăm judecata de joi la Europa FM. Avem o știre, adevărată, nu fake news. Primarul din comuna Brebu a fost invitat în localitatea Las, nu, nu Las Fierbinți, Las Vegas. De către cine? Păi de către primarul din Las Vegas, doamna Caroline Goodman, care intenționează pe semne să deschidă o grădină zoologică în orașul păcatelor și vrea un breb, un castor din comuna Brebu, România. Veți presupune, stimați ascultători, Europa FM. Ei, Iacătă că nu e așa. Generoasa invitație, care include pe lângă Vegas, Nevada, și vizitarea altor comune, probabil înfrățite cu Brebu, adică Orlando și Miami, Florida, vine din partea unui grup de tovarăși din Brașov, autointitulat Societatea pentru Administrație Publică. Poate veți crede că zisul ong -ul onorează toate de deplasării, și atunci nu mai contează că banii nu vin din Tampa, Florida, ci de undeva de sub Tampa. Din nou ați greșit. Expediția în care vor pleca primarul ungureanu plus trei consilieri va fi plătită cu suma de 45.000 de lei din bugetul comunei Brebu. Cei 7.000 de brebeni, dintre care destui probabil n-au bani să-și pună din singură. Abia așteaptă, potrivit exprimării lui The Mayor ungureanu, să fie hrăniți spiritual cu ce o să le povestească trimișilor la întoarcerea din America. Finanțarea a fost aprobată pe loc printr-o hotărâre a Consiliului Local care justifică excursia dată fiind necesitatea studierii parteneriatului public-privat în Statele Unite. Ca să fie, mă gândesc, Aplicat practic acest studiu în Brebu prin construirea de plaje artificiale lângă heleșteul comunal, pe care locuitorii pot sta tolăniți și juca la ruletă, precum și a mai multor bare de striptiz în Cârciuma din centru. Toate încercările presei de a contacta pe cineva de la Zisul ONG-ul ca să vadă dacă acesta măcar există, au fost sortite eșecului. De asemenea, primarul ungureanu s-a baricadat pur și simplu în birou, refuzând să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Dar dacă veneau la domnul primar niște procurori DNA, mai putea domnia sa să-i țină pe la uși? Putea, răspunde Curtea Constituțională a României, care tocmai a hotărât că DNA nu avea dreptul să perturbe buna activitate a guvernului grindean, încercând să afle cum și-a făcut, și pagamente vorbind, cadou domnului Ordache, nu o excursie, ci o ordonanță de urgență 13, care nu îi interesa decât pe el și pe domnii penali. Consiliul local e echivalentul executivului în Brebu. Cu aprobarea micului guvern, primarul s-a autoșpăguit cu 45.000 de lei din bugetul brebenilor. Dacă ar încerca să cerceteze asta, DNA-n ar face, potrivit gardienilor Constituției, în cap cu domnul Valer Dorneanu, decât să perturbe buna guvernare în Comuna Brebu. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 9 și 13 minute Începem înscrierile pentru dublu sau nimic Avem 1600 de euro în această dimineață Așteptăm mesajele voastre prin SMS cu tarif normal La 1769 Scrieți dublu, numele, orașul în care ascultați Europa FM Localitatea, dacă vreți, tebrebu. Brebu Fiind inspirat de domnul Cristian Tudor Popescu. Se pot înscrie și brebenii în acolo Poate mai recuperează din banii aia Din 45 de mire despre care s-a vorbit Bun, 1769 SMS cu tarif normal Scrieți dublu numele vostru și localitatea în care ascultați Europa FM Și luați astăzi până la 1600 de euro Merg și dolari, dacă vreți Pentru Las Vegas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 Știai că un om face oculul pământului în medie de două ori într-o viață? Pentru cea de-a doua călătorie, asigură-te că articulațiile tale funcționează perfect. Noul Proenzii Arthrostop Intensiv cu absorpție ridicată este cea mai puternică formulă de la Proenzii. Asigură articulațiilor tale protecție intensă pentru a te bucura de fiecare mișcare. Proenzii Arthrostop Intensiv, preț special de lansare în farmaciile Catena. Acesta este un supliment alimentar citit cu atenție prospectul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Reaprinde pasiunea pentru gătit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 Azi jucăm dublu sau nimic pe 1600 de euro. Înscriere acum prin SMS cu tarif normal la 1769. Scrieți dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și puteți câștiga în această dimineață 1600 de euro.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 Don't put your blame on me. 9 și 22 de minute, încă un minut de înscrieri pentru dublu sau nimic. SMS 1769, scrieți dublu numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și ne luați 1.600 de euro! Știrea Bravo la Europa FM O să ne referim la caravana cu medici. Astăzi am mai vorbit, știți că am mai vorbit despre caravana cu medici la Europa FM. Noi i-am ajutat la un moment dat. Da, este... le-am oferit combustibil pentru tot anul da. caravanei cu medici. Acum, acum, ceva vreme. acum ceva vreme. Asta e o organizație neguvernamentală înființată acum 3 ani de 5 medici rezidenți. Ce fac oamenii? Din când în când, de obicei în weekend, se organizează mai mulți medici de diferite specialități, fac o caravană, și se duc în zone în care nu există asistență medicală, zone rurale, unde nu există asistență medicală, unde oferă consultații gratuite pentru uh, localnici, uh -huh. pentru tineri, bătrâni, mă rog, copii. Sunt oameni care nu au văzut niciodată un medic, care văd acum în România, în România, nu suntem în Africa, nu suntem în Asia uh, sălbatică, sunt... Oamenii în țara asta care văd pentru prima dată un medic când vine caravana cu medici la ei. Până acum, Asociația a oferit servicii medicale pentru peste 3.000 de persoane în șapte județe. Constanța, Iași, Prahova, Tulcea, Bacău și Buzău. Bun, de ce aducem în discuție efortul celor de la caravana cu medici? Pentru că ei depind, în mod evident, Odată de bunăvoința doctorilor care fac parte din caravană și care alocă timp și efort pentru asta și doi de diverse sponsorizări ca să-și plătească măcar benzina uh -huh. și ca să uh, cumpere uh, mă rog, materiale medicale de unică folosință care sunt folosite pentru investigațiile respective. Și anul ăsta, Fundația Vodafone România susține, de fapt, și anul acesta programul Caravana cu medici cu un buget de 180.000 de, de lei. Și pentru asta voiam să spunem, este un dublu bravo azi, voiam să le spunem o bravo medicilor care se organizează și uh, fac o caravană de acest gen și fundației Vodafone, o fundație non-profit, care oferă 180.000 de lei, bani care va ajunge pentru o mulțime de acțiuni vor, a, vor -a -a ajunge, am făcut un dezacord, bani că vor ajunge pentru o mulțime de acțiuni. mi aminte cum ne-am jucat noi atunci astfel încât era în 2015, sunt da. aproape doi ani de atunci, și am asigurat combustibil pentru tot anul, pentru caravana cu medici, mai ținite ruleta cu ouă, că de fapt de acolo a plecat. A, da, și da, da, am vrut da, da, noi da. inițial câte ouă spargem, atâția litri de benzină, bani și așa mai departe, da. până la urmă s-au spart atât de multe încât am zis, zis, am zis, hai. hai să fie pentru uh, tot anul. Dar n-ai cum să uiți momentul ăla. Și ne ne bucurăm că am putut să ajutăm și ne bucurăm să aflăm că acest program continua. Și felicitări și bravo! Ea este prima femeie din viața fiecărui om. Mama!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 știu care e cadou perfect. Un ursuleț de pluș sau un buchet mare de tranafiri. Wow, tu vorbești serios? Sau uite că ăsta sau cutie de bomboane în formă de inimă. Hmm.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 Vino la Practicăr să profiți de oferte de primăvară Practic de nerefuzat. Ai pompă submersibilă pentru apă murdară, putere 400 de W la doar 109,9 lei. Cumpără și online pe www.practicer.ro. Diete alimentare dezechilibrate, mese copioase, medicamente, alcool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 Europa FM Cea mai bună muzică I was so high Try my best to feed her appetite, keep her coming every night. So hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending don't feel the same. Slav, 5, 9 și 33 de minute, dublu sau nimic la Europa FM, ieri n-am reușit să dăm banii, deși pentru că a fost întâi martie și pentru că Roxana a fost drăguță, am zis să-i dăm totuși 100 de euro pentru că a răspuns la prima întrebare, am făcut o excepție, dar astăzi plecăm de la 200 de euro și sper eu să ajungem până la 1600. Alături de noi este Florin din Târgu Mureș, bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Florin? Uite aici, cu colegii! Cât o, asta e treabă bună! Cam cât, sunteți? Cam cât sunteți? Uite, suntem 5 băieți. 5 băieți, bravo. Fiți atenți, pentru 5 băieți avem 1.600 de euro astăzi. Bani buni, zic eu, nu? Da, da, clar. Clar, bani buni. Uh, trebuie doar să răspundeți la patru întrebări, nu vă deranjem mai mult. Vă ținem câteva minute, de fapt 8 secunde pentru fiecare întrebare, dar atât aveți ca să răspundeți corect. Puteți să luați și mai puțin bani dacă vă opriți înainte, voi decideți asta, rămâneți doar cu banii câștigați până atunci sau mergeți de fiecare dată mai departe, dar Veți că dacă greșiți sau nu răspundeți, banii rămân la noi. Da. Ok? Bine. Ok. Uh, Hai să vă aud, că sunteți mulți acolo. Faceți gălăgie, ca să înceapă concursul. Faceți gălăgie, măi. Eee! Da, ești... Știi să... știi să un colectiv, nu? Hai, faceți Gancă un... puternică, da, faceți un pic de gălăgie, măi. Uh, ok. Bine multă baptă, Florin! Mersi, mersi. 200 de euro. Ai un pic de entuziasm, băi, băieți. <laughs> Atenție mare, Băi, întrebări super simple, dar facem o înțelegere. După ce dai răspunsul, dacă, băi, și trec cele 8 secunde, dacă băieții știu sigur că este da, se țipă. Ce okay. zici? Da? Bine, okay. hai să vedem. 200 de euro Florin. Moa. Fii atent, tu trebuie să răspunzi, chiar dacă te ajută colegii da, Eu voie să te ajute, dar tu trebuie să răspunzi. Ce mamifer construiește baraje pe cursul apelor curgătoare din bușteni pe care i taie cu ajutorul incisivilor? Nu cred. Castorul. Și? Ce zic băieții? E bine sau nu? Eu zic că da! Băi, și băieții ce zic? Gălăgie! Domnule Castor, mi-a dus 200 de euro! Dar e și ce lemnul... Da, la dar accelerați puțin că vin. ne dați emoții. <laughs> nu, băieții au un delay. Da, au un lag. Delay. Da, astfel încât să nu ne precipităm. Castorul, okay. așa este, bravo! Florin, n-a fost greu, ai 200 de euro. Așa. Mă <laughs> vezi ce lucrați voi, ziceți-ne un pic. Hai, ce facem? Noi, în domeniu auto... În domeniu auto. Verificați da. frânele. Okay. Este auto. Este auto. Bine. Ce să zic? Florina, ai 200 de euro. Uite, ai 40 de secunde să te gândești. Mai păcați pe tine. Să da. S -s -s -s vorbești cu colegii tăi dacă mergeți mai departe, dacă opri, vă opriți aici. Merge mai departe, mergem mai departe. Da? Adică. Sunt nu... În zi o zi bună. Da? Bine, sunt 1.600 de euro, adică ar putea fi o zi bună pentru voi. Vă luați liber dacă luați banii sau nu vă permiteți asta? Păi mergem până la capăt. Da, bine. Hai să vedem. Hai să vedem. Mergem la 400? Da, da. 400 de euro. <gâng> da, hai. <gâng> nu mai pot de emoție. De ce mă... Tu îți seama că Florin are de fapt 6 secunde. <laughs> deci, dacă răspunde cine a banii azi, e foarte tare. Florin, 8 secunde. Pentru 400 de euro Spune, spunem cine a scris povestea din care a rămas celebră întrebarea muieții spos magii. <laughs> Ah leneșului lui. Într-un sat treanguleneș. un o Ion creangă. i Și să Și supărați au vrut să-l spânzure. Ai, ai, ai. Oboeroaică. O s-a gândit să-l salveze. Să-l salveze. Și el, da, i că îi dă posmagi să mănânce, numai să vină și el din căruță a întrebat amâieții, posmagii Ufa! Bileiul ca mare! Da, da, da, da Era cifra octanică mică la benzină acolo Da, R răspunsul a fost bun dar a venit Preziu. mult, mult prea târziu Florin, îți mulțumim! Mulțumesc! Te salutăm numai mie! să Florin și bună. pe colegi, mai faceți o dată gălăgia? Salutări de la Târgu Muri. hai gălăgii băieți <laughs> Mulțumim s foarte de... mult! Băieții s-au desumflat acum! <laughs> <laughs> băieți, sunteți simpatici să trăiți! Genial <laughs> a la mare să cu fixa de 13! <laughs> hai, pa, pa, pa, Pe aceeași frecvență cu tine! Ca o mânguiere, nu mai supor să trăieszi, ziua zil, o lume foarte tineră, tine, o, o să Sun cu telefonul în mână Ură sentimentul de gol în stomac Și de singurătate Aș dau ce să te în Încă o luate O îmbrățișare O sărutare Un loc sub soare vreau în care Nici măcar un singur gând nu doare. și Sara iubito, o mă aștepți ca și când Numai eu și cu tine am mai fi pe pământ ah, Și nu vreau să fac să te doară Promit că mâine o să vin, dar nu poti să încercat să te sun, dar n-am mers te parcă ne sunam unul pe altul În același timp gândesc Așa că n-am mai întâlnit la Nu mai pune la întrebări la că mă obli să te mint Și nu vreau, o să vin mâine Și cu tine o să stau Aș fi venit acum, dar băieții mă așteptau De fapt glumeam și ca să zic pe șleau Sunt la tine, la ușă și vreau O O sărutare Un loc sub soare care nici măcar un singur Dând nu doare Te alung și te chemiat Te las și 9.43 de minute. Loredana, am ascultat. Apa, mergem în Buzău, unde are loc o anchetă. Am ascultat. Apa, mergem în Buzău? Așa am înțeles. Da, Continuă acțiunile în forța ale autorităților pentru curmarea fenomenului negativ al evaziunii fiscale. Polițiștii Foarte din Buzău, bine. în această dimineață, fac percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală. Au descins în forță. Peste o femeie de 67 de ani din greșeală, care s-a speriat, ei trebuiau să percheziționeze de fapt altă adresă și au, da, au ciocănit cu berbecele în altă ușă. Deschide! poliția au intrat peste săraca doamnă. Ei aveau mandat pentru a face o percheziție pe strada Alexandru Sahia, numărul 10 din, din municipiul Buzău. Buzău. Însă adresa era greșită, ei trebuind de fapt să descindă la numărul 10A. Deci nu sapienței, ci pacienței, pacienței mă înțelegi, mă, care da, va da, să da, zic da, că da, feciorul da, da. e un stupid. Feciorul <laughs> care a completat mandatul de percheziție e un stupid. Doamna, de 67 de ani, săraca de ea, noi râdem, dar vă dați seama când a intrat. Deci doamna sătea și ea dimineață liniștită și deodată deschidă poliția, scoate banii de, ce de deschis? pâine, care pâine de iaurt? Deci era deschis, da. 67 de ani, săraca de ea a început să plângă, sala murind după ce le-a dat mărunțișul din casă. Asta e. Poliția greșește des. Cam des în ultima vreme. Se Cam des, da, da, da, -am da. N-am da, da. să uit în viața mea niște imagini filmate cu o descindere -un, cu mascați. Da, cum mascați într-un sat, pe vremea când acțiunile anticorupție vizau o hostă păpșoi în uh, diverse locuri de-astea uitate de lume și uh, poliția a descins încercând să spargă poarta de intrare de la gard. Și erau mai mulți mascați pe uliță, în fața gardului, era un gard de lemn care stătea într-o rână, și un mascat care dădea cu piciorul în poartă. Gardul fiind de lemn și de abia ținut, se avea elasticitatea aia. face mea. Și facem da, da, facem miau! Si facem miau! Si facem miau! Si facem miau! Si facem miau! Si facem miau! sărit toți gardul, unul dintre jandari, mai la sfârșit s-a dus și a deschis poarta. Era deschisă. Era deschisă și a intrat și ea așa ceva. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Well, there's a will, kind of beautiful and every night This so magical And if there's love in this life There's no obstacle That can't be Defeated For every tyrant A tear for the vulnerable In every loss so the bones of a miracle For every dreamer, A dream we're unstoppable With something To believe in Monday left me broken Tuesday I True with hoping wednesday my empty arms were open thursday waiting for love waiting for love the stars this friday i'm burning like a fire gun wild on saturday guess i won't be coming to church on sunday i'll be waiting for love waiting for love to come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 FM 9 și 49 de minute Mergem în Rusia Da, investigație masivă în sportul din Rusia După ce două echipe și-au dat autogoluri Cu nemiluita A fost concurs de autogoluri S-a întâmplat la Bendi, Un sport asemănător hockey-ului Dar jucat cu reguli ca la fotbal Numai puțin de 20 de autogoluri Au fost înscrise în partida dintre Vodnik și Baikal Energia În Superliga din Rusia Scrie The Guardian mm -hmm. 22 de minute în care scorul A rămas neschimbat, un jucător De la Gazde a dat brusc 3 autogoluri <laughs> Cei de la Baical Energia Au răspuns cu 9 autogoluri În Scorul era în acest moment 3 la 9 toate autogoluri Jucătorii de la Vodnic Nu s-au lăsat mai prejos S-au răspuns rapid Și și-au mai înscris 8 goluri Băi, cum deci la ăștia nu mai e focul la ei, E focul la noi Focul la noi, da S-a terminat <gători> în cele din urmă 9 la 11 Iar acum gazele vor beneficia De un adversar mult mai ușor În play-off Deci ideea era Cine pierdea Să ducea mai bine Nu vor scăpa însă de anchetă Se face anchetă la Federația Sportivă De Bandy, Vor fi măsuri foarte dure el, mă rog, cu președintele forului sportiv Un domn pe care îl cheamă Boris Krinik A spus că gazdele au început această extravaganță Pentru că altfel ar fi jucat Contra deținătoarei trofeului de anul trecut mm. Păi asta era, mă Bandy este un joc practicat cu precădere în Rusia Relatează Digi24 și în țările scandinave Se dispută pe gheață, însă cu o minge mică De cauciuc În Federația Rusă, jocul este la nivel Semi-profesionist, deci exact ca fotbalul Adevărat de la noi, din țară Eu cred că, de, e eu că, că banel, banel, sigur, sigur n-ar fi. Ținut nu pas cu băieți ești da. dacă s-ar fi întâmplat pe vremea lui. Da. Nu, da, am înțeles de deci ce ai prins o, da? Ea trebuiau să piardă meciul. Ea da. care au dat primii trei da. autogoluri. Și dacă nu te poți baza pe adversar să Și dacă ei nu era în meciul... stare să le dea gol trecută 120 de minute și au dat ei autogole. Aia, i autogole. Ea i-a luat capul și au zis de da, asta puțin că dăm ești... noi nou mai trecem și noi. <laughs> da. da.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 și 55 de minute, ne oprim aici, prieteni, pentru că am ajuns față față cu Europa Express, plinul de poșetă de la Ciprian Dinu după ora 10, premii uh, dulci pentru uh, mamele din viața noastră pentru rubrica Mulțumesc și mâine dimineață 2400 de euro la dublu sau nimic. Da. Da? Iar dacă vă bate cineva în ușă și strigă tare, tare, nu vă speriați, ar trebui să fie polițiști de la antifraudă care au greșit Locuința, domiciliul. Nu vrei să-ți bată poliția la ușă? Că poliția bate, nu se încurc <laughs> Bate, bate inima Bine, numai bine, toate bune Bye. Avem un referendum validat Să facem 300 de parlamentari Da